День минає, як жахливий сон. Герой спухлий, мокрий від поту і червоний повертається додому і розповідає своїй молодій красуні дружині про нестерпний цибуляний дух, який його переслідує. Дружина намагається заспокоїти чоловіка, можливо, на завтра все зміниться. Він кохає її до нестями. Вони обіймаються і йдуть до спальні, де герой на якийсь час забуває про свої цибуляні неприємності і навіть засинає з усмішкою на устах. Але прокинувшись зранку, перше, що чує, це разючий сморід цибулі. Його страждання ростею складнюється. Кожен наступний день наповнюється новими неприємностями, пов'язаними із запахом. І лише красуня дружина здатна зменшити біль і примусити чоловіка забути про нього. Тільки ненадовго, щоранку запах повертається, і ось за якийсь місяць-два ми застаємо кволого, розбитого, немічного героя, прикутого до ліжка, із запаленими червоними очима, з жовтою шкірою, Руками, які тремтять, ніби в старого алкоголіка. То вже не людина, а якась жалюгідна її тінь, скелет, що дивом, випорпавшись із землі, перебуває поміж живими, хоча весь аж тхне під земелям, смертю, цибулею. Лікар виносить свій вирок. Дружина ридає, кинувшись на груди, приреченому чоловікові. Він заспокоює її, кажучи, що прожив щасливе життя завдяки їй. І тоді жінка зазирає своїми пригарними волячими очима просто в його просяклу цибулею душу. І часто-часто кліпаючи вієми, шепоче, що то вона в усьому винна, що кожної ночі натирала шкіру чоловіка соком цибулі, Бризкала сік на одяг і постіль, клала цибуляні кружальця в кишені його пальта і маринарки, і навіть черевики натирала покраєними шматками цибулі. Робила так щоночі, ось уже протягом місяця чи двох, кожнісінькою темною ночі, коли він щасливий спав з усмішкою на устах після їхніх любощів. Я прокинувся а в непроглядній темряві. Довго згадуючи, де я і що сталося. Я відчув на своєму обличчі дихання Марти, Подих сплячої дівчинки, Суміш дитячого крему і молока. Марта перевернулася на другий бік І обійняла Тарзана. Крізь хмари проблиснув місяць, Освітив крону дерева за вікном, і нашу кімнату. Але скажіть, скажіть мені на милість, не вгавала Марта, чому вже в першій строфії стільки птахів? Що не рядок, то птиця. Як не зазуля, то ластівка, як не ластівка, то соловей. Це що? Орнітологія. Ну хто цю пісню писав? Дроздофіл? Марта їла чанахи у придорожньому барі. Лука сидів поряд з нею сьорбуючи вистегли чай. А навпроти примостилося знайоме Марті подружжя, яке випадково зустрілося їм нині вранці, Богумила і Миромир. І Васюк роздратовано пояснив Миромир. Цей огрядний літній пан постійно думав про щось своє, увесь час перемикаючись на тему суперечки і вставляючи слово чи речення. Натомість його дрібненька дружина, бабця з низьким чоловічим голосом і сивим волоссям, підстриженим у кружальця, щиро намагалася довести Мартину неправоту і те, наскільки жахливо вона помиляється. «Марто, Марто!» – забубоніла Богумила. «Ну, уяви собі, настала весна, гори, гірське село, все починає зеленіти». Але по-справжньому можна бути впевненим, що зима закінчилася тільки тоді, коли прилітають птахи. І знову настала весна. Знову зозулі голос чути в лісі. Знову ластівки гніздечко звили в стрісі. А ось чуєш, тьохнув пісню соловей за гаєм.